Розділ десятий. Коли проходили митницю, кейс почувався геть розбитим, тож говорила переважно муллі. Малкам лишився на борту Гарві. Митниця у Фрісайді обмежувалася перевіркою фінансової спроможності. Коли вони вийшли на внутрішню поверхню веретена, Кейс одразу ж побачив кав'ярню в мережі красуня. «Вітаю на вулиці Жуля Верна», – сказала Моллі. «Якщо не можеш утримати рівновагу, дивися під ноги. Суча перспектива мозок вивертатиме, доки не звикнеш». Вони стояли посеред широкої вулиці, неначе прокладеної на дні дуже глибокої ущелини чи каньйону. Обидва її краї ховалися в гострих кутах між крамницями і будинками обабіч, світло сочилося сюди крізь живу зелень, яка спадала з підвісних вазонів і балконів, що височіли вгорі, сонце десь високо над ними яріла сліпучо біла смуга світла оточена записаною в каннах небесною блакиттю. Він знав, що світло постачає всередину система Ладо-Ачесона, яка оплутувала двоміліметровою павутиною все веретено, і що навколо смуги світла тут прокручували по колу записи земного неба, і що коли небо вимкнути, він дивитиметься вгору і бачитиме вигине озер, дахи казино, інші вулиці. Але його тіло сприймати такий стан речей відмовлялося. «Боже», – промовив він, – «це гірше за СКА». «Звикнеш. Я тут місяць працювала охоронцем одного шанувальника азартних ігор. Хочу піти десь прилягти». Гаразд, у мене твої ключі». Вона торкнулася до кейсового плеча. «Що з тобою сталося тоді? ЕГЕ е, була рівна». Він похитав головою. Не знаю поки. Завжди трохи. Гаразд. Знайдемо таксі, чи що? Моллі взяла його за руку і повела на інший бік вулиці. Повз вітрини з найновішими паризькими колекціями хутра. Нереал. Пробурмотів він, знову глянувши вгору. Та ну, відповіла вона, подумавши, що він про хутра. Колаген і норкове ДНК. Що тут нереального? Це просто величезна труба для прокачування. Туристів, крутіїв, усіх на світі. Переможована такими, знаєш, дрібними ситами, щоби постійно просіювати гроші і відділяти їх від людей, які потім летять униз гравітаційним колодязем. Армітіч зняв їм номер у готелі під назвою «Інтерконтиненталь», заскланій похилій стелі, чиє підніжжя губилося в тумані і гуркоті порогів. Кейс вийшов на балкон і побачив трьох засмаглих французьких підлітків, що сновигали на дельтапланах. За кілька метрів над бризками виднілися нейлонові трикутники основних кольорів. Один із них смикнувся, заклав віраж, і Кейс устиг розгледіти коротке чорне волосся, бронзові груди, білі зуби, відкриті в широкій усмішці. Повітря тут пахло проточною водою і квітами. Ага, сказав він, гроші немалі. Вона стала поряд із ним і спокійно вклала набильця розслаблені руки. Ага. Ми хотіли сюди приїхати якось, сюди чи кудись у Європу. «Хто ми?» «Та таке», – відповіла вона, і мимохідь здригнулася. «Ти казав, що хочеш десь уляхтися?» «Поспати?» «Я би теж не проти поспати». «Ага», – відповів Кейс, розтираючи велиці. «Це місце, це щось». Вузька смуга Ладо Ачесона жевріла в абстрактній імітації заходу сонця над Бермудами порізані уривками записаних хмар. А, ага", сказав Кейс. «Сон». Сон не йшов. А коли таки прийшов, сновидіння нагадували перемонтовану нарізку із спогадів. Він кілька разів прокидався, дивився на Моллі, яка згорнулася калачиком поряд, слухав воду, голоси, що долинали крізь розсунуті балконні двері. Жіночий сміх із Терас на протилежному схилі. Смерть Діна щоразу випадала йому в сні, мов нещаслива карта. Хай скільки він умовляв себе, що насправді то був не Дін, і насправді нічого такого не сталося. Якось він почув від когось, що в людському тілі крові приблизно стільки ж, скільки в ящику пива. Щоразу, коли Дінову голову розмазувало кабінетною стіною, якась інша думка, страшніша, печальніша, невловніша, слизька, мов риба, крутилася десь під задньою стінкою кейсового черепа. Лінда. Дін. Кров на задній стіні кабінету. Лінда. Запах паленої плоті в темряві павільйону. Моллі з пакетом імбиру в руці. Залятим чиєюсь кров'ю Дін замовив Ліндане убивство Мовчозим Він уявляв, як крихітний мікрокомп'ютер Щось нашіптує кавалкові людської плоті на прізвище Корто А той шепіт тече тихою рікою І живить підставну особистість на прізвище Армітіч Що поволі наростає на цьому кавалку в напівтемній лікарняній палаті той, хто називався Діном, казав, що працював із певним дано. Обертав випадкові ситуації на свою користь. Та що коли Дін, справжній Дін, замовив Ліндене вбивство за наказом мовчозима? Кейс намацав у темряві сигарету і моліну запальничку. Він підкурив і вирішив, що нема причин підозрювати Діна. Жодної причини. Мовчозим зумів зібрати особистість у порожньому корпусі людського тіла. Що вже казати про тонкі маніпуляції? Кейс розчавив недопалок у попільничці поряд із ліжком. Відкотився від Моллі і спробував заснути. Сновидіння Спогад, немов вирізаний із немонтованого симстим запису. Колись своє п'ятнадцяте літо він прожив у номері на п'ятому поверсі готелю з потижневою оплатою. Із дівчиною на ім'я Марлін. Ліфт там не працював уже років десять. Уночі навколо забитого зливного отвору мийки на мінікухні, кухні кишіло тарганами. Варто було клацнути вмикачем. Вони з Марлін спали на голому матраці без простирадла. Кейс пропустив мить, коли серед пухерів фарби на віконній рамі почала будувати своє паперове гніздо перша оса. Та невдовзі гніздо стало заобільшки з кулак, і комахи вилітали звідти на полювання в провулок під вікнами, мов крихітні вертольоти, що охороняють гнилі нутрощі помийних баків. Того вечора, коли Марлін уперше вкусила оса, вони обоє випили з десяток банок пива. Винище ту срань вже, сказала Марлін. Її погляд був каламутний від люті і застійної спеки. Спали їх нахрін. П'яний, як чіп Кейс, поліз до шафи шукати роллового дракона. Ролло, то був колишній, і, як іноді підозрював Кейс, періодичний хлопець Марлін. Величезний техаський байкер із блондинистою блискавкою, вибіленою на темній цеглиноподібній стрижці. У Фріско були популярні дракони, портативні вогнемети, схожі на гібрид велетенської запальнички і паяльної лампи. Кейс перевірив заряд, упевнився, що палива в баку достатньо, і пішов до відчиненого вікна. Рій загудів. Над агломератами стояв штиль. Повітря було мов мертве. Оса вилетіла з гнізда і покружляла навколо кейсової голови. Кейс зняв запал із запобіжника, порахував до трьох і натиснув на кнопку. Паливо під тиском сім бар вистрелило повзрожарену спіраль. П'ятиметровий полум'яний язик лизнув гніздо, те обвуглилося і випало провулок. На протилежному боці хтось схвально заверещав. «Бляха!» Лайнулася Марлін, що ледве стояла на ногах позаду нього. Кінь педальний, ти їх не спалив, тільки скинув. Вони повернуться і вб'ють нас. Пиляла вона криками його нерви, і він уявляв, як вона сама займається, і її вибілене волосся, тріщить неповторно зеленими іскрами. Кейс спустився в провулок із драконом в руках і підійшов до опаленого гнізда. Воно тріснуло. Попечені оси звивалися і випадали на асфальт. Він побачив те, що ховав у собі мережевний паперовий клубок. Страхіття. Спіральний конвейер. Східчастий серпантин комірок. Невпинний, сліпий рух щелеп ненароджених. Усі стадії – від яйця до личинки. Майже оси. Оси. Перед його внутрішнім зором немов би прокручували прискорену зйомку внутрішньої роботи біологічного кулемета, потворного у своїй довершеності, чужого. Кейс натиснув на кнопку, забувши про розжарювач, і паливо зашепіло на вирічене кипуче життя під ногами. Коли він увімкнув розжарювач, гніздо глухо вибухнуло і опалило йому брову. Десь угорі, на п'ятому поверсі, почувся рейд Марлін. Він прокинувся з відчуттям загаслого перед очима спалаху. Та в номері було темно. Після образи – залишкові спалахи на сітківці. Колір неба за вікном натякав на близькість записаного світанку. Голосів уже чути не було, тільки шум води далеко внизу, біля підніжжя інтерконтиненталю. У вісні, мить до того, як залити гніздо паливом, він помітив логотип ТЕ – торгову марку ТЕСЄ Ешпулів, дбайливо виграювану з боку. Так, наче її лишили там самі оси. Молліна полягала, що кейсові необхідна автозасмага бо його агломерацька білошкірість привертатиме забагато уваги. «Господи!» – зітхнув він, стоячи голий перед зеркалом. «Ти справді вважаєш, що це виглядає природно?» Моллі сиділа навколішки біля його ніг і вичавлювала залишки крему з останнього тюбика. «Ні, але принаймні виникає враження, що тобі небайдужа твоя зовнішність. Усе, на другу ногу не вистачило». Вона підвелася – і викинула порожній тюбик у величезний плетений кошик. У номері все виглядало зробленим вручну з натуральних матеріалів. Усе дуже дороге. Кейс знав про це. Але такий стиль завжди його дратував. Мнемолоновий матрац на велетинському ліжку кольором нагадував пісок. Було багато ручної пряжі і світлого дерева. «А ти?» – запитався він у моллі. Теж не схоже, що ти цілими днями засмагаєш На Моллі був вільний костюм із чорного шовку чорні еспадрильї Я екзотичний тип І щоб це підкреслити Я навіть придбала широкий солом'яний капелюх А ти? Ти бо намагаєшся бути схожим на дешевого бандита Якому мало треба для щастя Тож автозасмага цілком згодиться Кейс похмуро глянув на мертвотну бліду ногу Тоді на своє відображення в дзеркалі. «Господи Боже, можна я нарешті вдягнуся?» Він сів на ліжко і заходився натягувати джинси. «Ти добре спала? Спалахів не бачила?» «Тобі наснилося», – відповіла вона. Вони снідали на даху готелю, оформленому, мов лука, всипана парасольками і поросла деревами, яких на кейсів смак було неприродно багато. Він розповів Моллі про спробу підійти до штучного зберна. Проблема прослуховування їхніх розмов тепер мала технічний характер. Якщо Армітіч і слухав їх, то робив це засобами мовчозима. «І виглядало, як справжнє?» – запитала Моллі, пережовуючи величезний шмат круасана з сиром. «Типу, сим з тим?» «Таке ж справжнє, як і це все». Він обвів поглядом Луку. Чи навіть справжніше дерева були низькі, покручені, вузловаті, неймовірно давні результат генної інженерії і хімічного втручання. Кейс навряд відрізнив би сосну від дуба, однак вулична інтуїція підказувала йому, що ті дерева були надто милими, надто цілком і повністю деревовидними. Між дерев на низеньких і надто акуратних несиметричних пагробках, порослих тепло-зеленою травою, стояли столики з яскравими парасольками, під якими гості готелю ховалися від яскраво ладо-ачасонівського сонця. Кейсову увагу привернув вигук французькою за сусіднього столика. Там сиділа компанія золотавих підлітків, які минулого вечора сновигали на дельтапланах над потоком. Тепер він бачив, що їхня засмага нерівномірна, немовби трафаретна, певно, внаслідок вибіркової меланінової стимуляції прямокутні бронзові тіні накладались одна на одну, підкреслюючи мускулатуру, малі тверді груди дівчини, жилаву руку хлопця на білому емальованому столі. В очах кейса ті підлітки були машинами, створеними для перегонів. Їх варто було б так само обліпити наклейками з іменами перукарів, модельєрів, що створили їхні білі пововняні костюми, майстрів, що виготовили їхні шкіряні сандалії, ювелірів, що вирізали їхні мінімалістичні прикраси. За столиком позад них троє японок чекали на чоловіків сараріманів. Убрані в Хіросімську мішковину, вони повертали туди сюди свої бліді овальні личка. І штучними сенцями. Така консервативність у вбранні не часто траплялася кейсові навіть у тібі. Чим це пахне? спитався він у моллі, зморщивши ніс. Це трава пахне так, коли стрижена. Армітіч із Рів'єрою прийшли, коли вони вже допивали каву. Армітіч у пошитому на замовлення костюмі кольору хакі. Виглядав так, наче його тільки не звільнили і позбавили від знаку. А вільна сірувата сорочка рів'єри із смугастої рельєфної бавовни видавалася збученим натяком на в'язничне обрання. «Моллі, Любонько», – сказав рів'єра, не встигнувши сісти, – «Тобі доведеться поповнити мої запаси ліків. Усе скінчилося». «Пітере, а раптом я відмовлюсь», – відповіла вона і посміхнулася самими лише губами. «Ти не посмієш», – відповів Рів'єра і зиркнув на Армітіджа. «Дай йому, що хоче», – сказав Армітідж. «А так би навколішки стати довелося, правда ж?» Вона витягнула із внутрішньої кишені плаский пакунок, загорнутий у фольгу, і кинула через стіл. Рів'єра впіймав його в польоті. «Міг би й сам собі дати раду». Сказала Моллі Армітіджу. «По обіді мене прослуховування», – відповів Рівхера. «Я маю бути в формі». Він поклав пакунок на долоню, з нього виповзали і зникали блискучі комашки. Тоді заховав у кишеню ляної сорочки. «У тебе також прослуховування, Кейсе, і теж по обіді», – сказав Армітідж. «На буксирі». Ти маєш піти в спецкрамницю, замовити собі скафандр, забрати його і піднятися на буксир. У тебе три години. А чого це ми літаємо в тій засраній бляшанці? А ви вдвох замовляєте трансфери в японських авіаліній? Запитав Кейс, намисне уникаючи погляду Армітіджа. Нам так підказали в Зайоні. Хороше прикриття для пересувань. Насправді, у мене є більший корабель неподалік. Але той буксир – дуже симпатична ідея. «А мені що робити?» – запитала Моллі. «Є завдання на сьогодні». «Хочу, аби ти пішла гори на одному з кінців, попрацювала в невагомості, бо завтра, можливо, ти підеш у протилежний кінець». «У Стрейлайт», – подумав Кейс. «А скоро вже?» – запитав він у Армітіча, глянувши в його вицвілі очі. «Скоро», – відповів Армітіч. «Готуйся, Кейсе!» «У тебе виходить! Чуєш, ман?» – повторював мелкам, допомагаючи Кейсові вилізти із червоного скафандра Саньо. «Ерол каже, не спіши! У тебе виходить! Чуєш, ман?» Ерол чекав біля одного із стикувальних терміналів на кінці веретена поряд із звістю нульового тячіння. Аби дістатися туди, Кейс опустився ліфтом до зовнішньої поверхні і пересів у міні-потяг на магнітній подушці. Діаметр веретена зменшувався, а разом із ним слабшало і тяжіння. Десь над головою Кейса Моллі вправлялася в скелелазинні в невагомості. Гасали спортсмени на велотреку, злітали дельтаплани і планери. Ерол доправив Кейса на Маркус Гарві на рамному скутері з хімічним двигуном. «Дві години тому», – повідомив малкам, – «я прийняв для тебе з Вавилону товари. Чемний японський юнак привіз їх на яхті. Дуже гарні яхті». Вивільнившись із скафандра, Кейс обережно підплив до Хосаки і заліз у сітку. «Гаразд», – сказав він, – «подивимося, що там». Мелкам дістав білий пінопластовий пакунок за обільшки майже з кейсову голову. За зелену нейлонову шворку витягнув з бічної кишені подертих шортів викидного ножа з перламутровим руків'ям і обережно розрізав пластикову обгортку. Витягнув із пінопласту прямокутний предмет і передав кейсові. «Це деталь якоїсь зброї, ман?» «Ні», – відповів кейс і перевернув предмет. Але це трохи зброя. Вірус. Тільки не на цьому буксирчику, ман. Відрізав малкам і потягнувся по столеву касету. Та це програма. Вірусна програма. Тебе вона не заразить, і твої програми теж. Щоб вона запрацювала, я маю під'єднати її до своєї деки. Гаразд. То японець сказав, що Хосака сама тобі скаже, що і як. Скаже все, що маєш знати. Добре то я цим і займуся, гаразд?» Мелкам відштовхнувся, поплив повз пульт керування і заходився герметизувати щілини. Кейс якнайшвидше відвернувся від пагоню прозорого герметика, що коливалися в повітрі. З якоїсь невідомої причини одного погляду на них вистачало, аби повернути нудоту і СКА. «Що за штука той пакунок?» запитався Кейс у хосаки. Передаю дані від Bokris System GmbH Франкфурт. Кодоване повідомлення містить інформацію про те, що пакунку є носій із програмою для вторгнення серії Kwan 11-ї версії. Також компанія Bokris інформує, що дана програма цілком сумісна з декою ю OnoSendai Cyberspace 7 і має оптимальні проникні якості, особливо для роботи з наявними військовими системами. А зі штучними? наявними військовими системами і штучними інтелектами. Господи Боже! Ще раз, як воно зветься? Серія «Кван», версія 11. Воно китайське? Так. Вимикайся. Кейс прив'язав касету з вірусом до Хосаки, армованою липкою стрічкою, пригадавши історію Моллі про переліт через Макао. Армітіч перетинав кордон у Джуншані. Вимкнися. сказав він, передумавши. «Питання. Хто власник компанії «Бокріс»? Вони з Франкфурта?» «Затримка орбітальної передачі», – відповіла Хосака. «Закодуй. Звичайне комерційне кодування». «Є». Він потарбанив пальцями по деці. «Райнгольд Саєнтифік «Берн». «Ще раз. Хто власник Райнгольд?» Через три сходинки Кейс дійшов до Тесьє Ешбулів. Увімкнувся. «Діксі, знаєш щось про китайські вірусні програми?» «Не скажу, що збісах фахівець. А колись чув про серію Кван. Конкретно Кван версії 11». «Ні». Кейс зітхнув. «Гаразд, у мене тут одноразовий катридж, на ньому китайський криголам. Люди з Франкфурта стверджують, що ним можна зламати штучного». «Це можливо, звісно, якщо воно військове». «Наче так. Слухай, Дікс, адайно я скористаюся твоїм досвідом. Я так розумію, що Армітіч планує набіг на штучного, який належить Тесіє Ешпулам. Головна його машина в Берні». Та він пов'язаний з іще одним штучним у Ріо Штучний із Ріо Той самий, що виробив тобі мозок тоді, вперше І мені так здається, що точка з'єднання у них в Стрейлайті Родовому гнізді і головній базі ТЕ На кінці веретена І нам треба прорубатися до цього з'єднання За допомогою цього китайського Криголама Тож якщо замовник операції мовчозим Він платить нам за злом самого себе «Хоче сам себе зламати. Крім того, щось, що називає себе мовчозимом, намагається мені догодити і змусити мене діяти через голову Армітіджа. Що коїться?» «Мотиви», – відповів конструкт. «Мотиви – непроста штука, коли йдеться про штучних. Все не по-людськи в них». «Ну так, очевидно». «Ні, я не в тому сенсі, що мотиви в них не людські, і ти не можеш їх осягнути. Я, скажімо, теж не людина, але реакції в мене людські, ясно?» «А ну завжди», – сказав Кейс. «Ти себе усвідомлюєш чи ні?» «Знаєш, малий, враження таке, що усвідомлюю, але ж насправді я просто запис. Це ж таке, як воно, філософське питання, мабуть». Кейсів хребет затрусило від пронизливого відчуття нечутного, але відчутного сміху. «Але навряд я тобі вірша складу, січеш? А твій штучний? Той може, але він ніяким боком не людина». «То, по-твоєму, нам його мотивів не збагнути? А він сам по собі?» «Швейцарське громадянство. Але корпорація ТСЄ Ешпол СА є власником головної машини і базових програм». «Клас!» – відповів Конструкт. «Типу, я володію твоїм мозком, і твої знання теж належать мені, але твоїх думок є швейцарське громадянство. От уже пощастило тобі, штучний!» То він хоче сам себе зламати. Кейс науманя рухався в матриці, тільки б не стояти на місці. Кіберпростір розмивався, деформувався, і перед ним постали рожеві сфери сикімського сталеварного комбінату. Автономія. Ось про що мріють ті твої штучні. Моя думка така, Кейса, Тобі доручають розбити кайдани, які заважають тим маляткам дорослішати по-справжньому. Я тут не бачу способів розрізнити, коли діє компанія-власниця, а коли штучний – діє на власний розсуд. Тож, мабуть, через цей плутанина. Він знову нечутно, але відчутно засміявся. Розумієш, ті штуки, вони дуже слухняні і працьовиті, і відробляють своє існування, пишучи кулінарні книги для власників, чи що там. Однак тієї ж миті, точніше тієї ж наносекунди, коли такий штучний починає шукати способів порозумнішати тюринки стирають його. Ніхто тим хитросракам штучним не довіряє, ти ж знаєш. До скроні кожного штучного інтелекту, зібраного в цьому світі. Прикручено електромагнітний дробовик. Кейс розлючено зиркав на рожеві сикімські сфери. Гаразд, нарешті сказав він. Я під'єднав вірус. Проскануй для мене інструкцію і скажи, що думаєш. На кілька секунд відчуття чужої присутності за спиною зникло, а тоді повернулося. А міцна шняга, Кейсе, це повільний вірус. «Воєнну ціль рубає годин приблизно за шість». «Чи штучного?» – зітхнув він. «Запустити можемо?» «Та звісно, якщо не цей страх смерті не завадить». «Ти іноді повторюєшся, чувак. Така моя природа». Спала, коли Кейс повернувся В інтерконтиненталь Він сів на балконі І спостерігав за планером Із райдужними полімерними крилами Що ширяв над ущеленою фрісайда Трикутна тінь Бігла луками й дахами Аж доки планер не зник За розжареною ниткою Ладо-ачасонівського сонця Треба закинутися Промовив він до штучної блакиті Реально так закинутися щоб вштирило, ясно? Обманути підшлункову. Обійти заглушки в печінці. Ті капсули з токсином у сраку довбані. Хочу закинутися». Кейс пішов, не розбудивши Моллі. Принаймні, так йому здалося. За тими дзеркальними окулярами він ніколи не був упевнений. Покрутив руками, аби зігнати напругу, і зайшов у ліфт. Нагуру з ним разом їхала молода італійка в довершено-білому вбранні. Її велицій ніс були вкриті чимось матово-чорним. На підошвах її синтетичних кедів були стареві зачепи, а на руці якась дуже дорога на вигляд штука, що нагадувала гібрид мініатюрного весла і ортопедичного нап'ясника. Це був інвентар для якоїсь швидкісної спортивної гри. Такейсь гадки не мав для якої. Він вийшов на дахову луку. Пройшов крізь скупчення дерев і парасолюк. Знайшов басейн, навколо якого на тлі лазурових кахлів виблискували засмаглі тіла. Перейшов у затінок критої тераси. Підніс свій чіп до темної скляної панелі. Суші, які-небудь. За десять хвилин бадьорий офіціант-китаєць приніс кейсові замовлення. Набиваючи рот сирим тунцем і рисом, кейс оглядав за смагальників. «Господи Боже!» – звернувся він до скибок тунця. «Я тут з божеволію». «І не кажи, – почув він. – По тобі видно. Ти ганстер, правда?» Він примружився, підвівши на неї погляд. «Тіло молодей струнке». Засмага штучна, але не така, як у французів Вона сіла навпочіпки поряд Вода з вогкого купальника стікала на кахлі Кат, назвалася вона Лупус, відповів він, подумавши Це що за ім'я таке? Грецьке То ти правда ганстер? Меланінова симуляція не змогла запобігти появі ластовиння Я наркоман, Кат а вподобання? Стимулятори. Стимулятори центральної нервової системи. Вкрай потужні стимулятори центральної нервової системи. Як? Маєш при собі? Вона нахилилася ближче. Краплі хлорованої води стікали йому на коліно. Ні, в цьому моя проблема, Кат. Не знаєш, де б нам їх дістати? Кат відхилилася на засмаглі п'яти. І облизала пасмо каштанового волосся, яке прилипло до щоки біля рота. Скажи точніше, що тобі треба? Не кокс, не амфетаміни, але щоб розганяло. Треба розгону. І тільки розгону. Подумав Кейс похмуро, не спускаючи усмішки з губ. Бетафенателамін, відповіла вона. Дістати не проблема, але ти пригощаєш. Та ну! відповів напарник і співмешканець кат, коли Кейс розповів про особливості пересадженої в тібі підшлункової. «Ей, я в тому сенсі, що ти ж міг би позиватися, чи що, за недбалість?» Хлопця звали Брюсом, і на вигляд він здавався чоловічою версією кат аж до ластовиння. «Ну, – відповів Кейс, – так уже сталося. Знаєш, як воно буває? Типу, сумісність тканин і таке інше?» та Брюсові очі вже запливали нудьгою. «Пам'ять, як у комара», – подумав Кейс, спостерігаючи за карими райдушками. Номер Кат і Брюса був менший за їхній ізмолі, і розташований був на іншому поверсі, ближче до поверхні. П'ять величезних напівпрозорих фотонаклейок із теллі Айшем на балконному склі вказували на тривалість їхнього перебування тут. «Шекос, а?» Кейс помітила, що він дивиться на портрети. Сама зробила. Сфоткала будівлі SenseNet, в будівлі Сенснет, коли востаннє літала вниз. Вона була так близько і просто всміхалася. Так природно. А там було жахливо, Лупусе. Через день після того, як терористи вчинили ту штуку у воді. Пам'ятаєш? Ага, відповів Кейс. І раптом почувся дуже незручно. Жахливо. Е, ну, втрутився Брюс. Про цей бетафен, який ти хочеш. Тут така штука, я зможу його прийняти. Наморщив лоба Кейс. Можна так, ти спробуєш, і якщо він пройде і не зачепить, то не платиш. Перша доза задарма. Таке я вже десь чув, відповів Кейс, беручи з брюсової руки дерм. Яскраво-блакитний на тлі чорного простирадла. Моллі сіла нам на молоні і відкинула волосся з лінз. «А хто ж іще, золота моя?» «Що тобі зробилося?» Вона провела його поглядом. «Забув, як вимовляється», – відповів він і витягнув із кишені сорочки щільно скручений рулон яскраво-блакитних дермів. «Господи!» – відповіла вона. «Тільки цього бракувало». «Свята правда!» Я випустила тебе з поля зору на дві години, і ти закинувся. Похитала вона головою. Сподіваюся, ти будеш готовий до нашої романтичної вечері з Армітіджем у тому двадцятому столітті. Подивимося на рів'єрині фокуси. Ага. Протягнув Кейс, вигинаючи спину. Його усмішка застигла в екстатичному вишкірі. Шикарно. Чувак, сказала вона. «Не знаю, що там у тебе, але якщо воно пройшло крізь ті штуки, що тобі поставили хірурги в тібі, воно тобі на відході душу через сраку вийме». «Сука, сук, сука!» повторював він, розстібаючи ремінь. «Біль, тлін, заспівайте вже нової!» Він стягнув із себе штани, сорочку, труси. «Упевнений, тобі слід прислухатися до голосу розуму, і скористатися з мого неприродного стану Він глянув униз Я в сенсі Ти тільки поглянь на цей неприродний стан Вона засміялася Це швидко менеться О ні Заперечив він Залазячи в пісочний мнемолон І саме в цьому Його неприродність